Hoofstuk 229, vervolg van die kinderlijke tafereel, Miriam is slechts uit groot liefde kwaad vir my. Toe die keinkie aangetrek was, het Sireneus omweer gevra, of hy nog een lekker stikkie vis wou eet. Op sy manier het die keinkie gesê, Een klein stikkie sal ek sekerlok nog wou ee, maar ek durf dit nie neem nie, omdat my moeder dan dadelijk weer met my sal raas. En Sireneus sê, O, jy my eindeloos allerliefste keinkie, as ek dit vir jou gee, sal jou moeder niks sê nie. Maar die keinkie het baie naïef aan Sireneus gesê, Ja, solang jy hier is, sal sy sekerlik niks sê nie, maar as jy weg is, dan kry ek dit dubbelt. O, jy glo nie hoe kwaad my moeder kan word, as ek iets doen wat sy nie wil heen nie. Nou het Sireneus geglimlag en aan die keinkie gesê, Wat denk jy? as ek met jou moeder wat iets wat kwaai is, sou raas, sou dit haar nie toegeflikker maak tenner jou nie? En die kankie sê, ek smeek jou, doen dit maar juist nie, want dan sal ek, as jy weg is, eers een berisping kry, wat jy sy gelijke nie het nie. Nou het Sirene is verder aan die kankie gevraag, oe jy my liewe, my himmelse kankie, as jou moeder dan so kwaai is, hoe kan jy haar dan toch so uitermate lief hee? en die kynkie antwoord, omdat sy juist van wie haar groot liefde vir my kwaai is, want sy het, sy het steeds die grootste angst, dat iets ergs my sou oorkom, en kyk, daarom moet ek haar dan ook werkelijk lief hee, al is sy af en toe ook sonder rede kwaai, bedoel sy dit toch goed, en daarom verdien sy immers ook my liefde. Kyk, juist daarom sou sy nou kwaad gewees het, as ek nog een stikkie vis sou eet, omdat sy dink dat dit nie goed vir my sal, gewees, sal wees nie. Dit sal my sekerlik geen kwaad doen nie, maar sel wil ek nou nie tegen die bezorgde goeie bedoeling van my moeder sondig nie. O ja, as het moet, kan ek myself ook verloon en my aan die verbod van my moeder hou, maar as dit nie bepaald nodig is nie, dan kan ek ook doen wat ek wil, en dan trek ek my niks daarvan aan as my moeder een bykie raas nie. Dis is dit nou ook nie bepaald nodig, dat ek nog een stikkie vis moet eet nie, daarom wil ek my ook verloon, so my moeder niks teener my op te merk sal hee, as jy weg is nie. Nou het Sireneus weer vol liefde aan die keinkje gevra, Ja, jy my lewe, as jy dan alreed so'n respect het vir jou aardse moeder, waarom het jy jou dan nie so pas dier haar laat aantrek nie? Sal sy nie daar met jou raas as ek weg is nie? En die kankie sê, nou, het is zeker, maar dit sal ek my beslissie juist vir jou aantrek nie, want ek het jou immers al reeds tevore gesê, dat ek soms doen wat ek wil, sonder om te vraag of my moeder dit goed vind of nie, maar daarom kan my moeder nog wel met my raas, omdat sy dit goed bedoel en een goeie wil het. Nou het Miriam geglimlag en sy het skertsend gesê, nie? maar wacht jy maar tot ons alleen is, dan sal ek weer eens goed met jou raas, omdat jy my nou so by sy reenies verklaar het. Die kleinkie glimlach en sê, oe, dit bedoel jy nie ernstig nie, ek sien dit baie goed aan jou, want as jy echter werklik kwaad is, dan is jy heeltemaal rooi in jou gezicht, maar nou is jy net so mooi en wit soos ek, en dan is jy nooit kwaad nie. Oor hierdie opmerking het hulle allemaal gelag en die kyntje het ook saam geglimlag, maar Miriam het die kyntje met innige hartsto geneem en hom het uitermate liefde aan haar hart gedruk.